Розділ Врешті-решт мене протримали у спокій менше тижня. Я мало що пропустив. Піді мною вирували і розривали на поверхні північної кулі санкції чотири хмари, обливаючи дощем чоловіків і жінок, які вбивали одну одного внизу. Жінка-конструктор регулярно заходила до будинку і розповідала мені в подробицях найцікавіші новини. Союзники кемпа за меж планети марно намагалися прорвати блокаду протекторату, поплатившись паречкою міжпланетних транспортних засобів. Невідомо звідки прорвав рій розумніших, ніж зазвичай, бомб-мародерів і випарував дредно от протекторату. Урядові сили у тропіках утримували свої позиції, тим часом як на Північному Сході, Клин та інші наймані формування відступали перед елітною президентською гвардією Кемпа. Продовжував тліти Іван Як я вже казав, я мало що пропустив. Прокинувшись у камері перечохленням, я весь з голови до п'ят сяєв благополуччям. Здебільшого річ була у хімії. У військових шпиталях чохли, що видужували, безпосередньо перед завантаженням накачували чимось кайфовим. Це в них як вечірка на честь повернення додому. І від них людина почувається так, ніби може виграти цю срану війну самотужки, якщо її тільки напустити на поганих хлопців. Ефект безперечно корисний. Але в мені поряд із цим патріотичним коктейлем також плавало просте задоволення від власної телесної цілісності та наявності повного набору робочих кінцівок і органів. Ну, поки я не поговорив з лікаркою. «Ми витягнули вас передчасно», – заявила вона мені. Гнів, який вона демонструвала на палубі для шатлів, виражався в її голосі вже трохи слабше. За наказом командування клину, вичевидь вам, ніколи повністю видужувати від ран. Я почуваюся чудово. Ще б так, ви повуха накачані ендорфінами що ваше ліве плече функціонує лише на дві третини. А що вас досі не відновилися легені? Рубці від Герлену 20. Я кліпнув. Я не знав, що вони розпускають цю штуку. Ні, і ніхто очевидно не знав. Як мені сказали, це була блискуча прихована атака. Вона спробувала скривитись, але здалася. Втомилася, надто втомилася. Ми вичистили більшу частину. Обробили найочевидніші райони біологічним забезпеченням для відновлення тканин та розправилися зі вторинними інфекціями. Якби вам дали кілька місяців відпочинку, ви б, мабуть, видужали цілком. Утім, за цих обставин вона знезала плечима. Постарайтеся не курити, позаймайтеся легкими фізичними вправами. Ох, ну його нахрін. Я спробував легкі фізичні вправи. Походив по свій палубі шпиталю, втягував повітря в опалені легені, розім'яв плече. На палубі ніде було яблуко впасти від травмованих чоловіків і жінок, які займалися аналогічними справами, стоячи по четверо вряд. Деяких з них я знав. «Аго, лейтенанте!» – тоні ламанако. Більша частина його обличчя перетворилася на маску з роздертої плоті, обтиканої зеленими мітками в тих місцях, де було вбудовано біозабезпечення стрімкового повторного росту. Він досі широко всміхався, тільки надто вже багато зубів було видно зліва, і видно їх було надто добре. «Ви вибралися, лейтенанте, молодчага!» – він розвернувся в натовпі. «Чуєш, Еді, кхок!» – лейтенант вижив. «Кок-Ю-Н-Ї». В неї обидві очниці були під зав'язку набиті яскраво-помаранчевим тканинно-інкубаторним желе. Поки ще її забезпечувала відеоскануванням припаяна до черепа зовнішня мікрокамера. Руки в неї відростали на скелетному карбонадному волокні. Нова тканина здавалася вологою і голою. «Лейтенанте, ми думали...» «Лейтенанте Ковач!» Енді Монгарту, закріплений у мобільному костюмі, поки біозабезпечення заново вирощувало йому праву руку та обидві ноги з пошарпаних клаптів, які лишилися після розумної шрапнелі. Ради вас бачити, лейтенанти. Бачите, ми всі видужуємо. За пару місяців 391-й взвод повернеться, щоб надерти дупок емпістам не турбуйтеся. Наразі клинові карери постачають чохли компанія Humalo Biosystems. Сучасна бойова біотехніка Humalo має певні чарівні персональні доповнення, серед яких особливо виділяється Система блокування серотоніну, що покращує здатність до бездумного насильства та крихітні уривки вовчих генів, які підвищують швидкість і жорстокість, а також посилює схильність до вірності рідній зграї, граєв, як бажання заплакати. Дивлячись на понівечених бійців з воду, які вижили довкола себе, я відчув, як у мене заболіло горло. «Ми ж їх поцокали, геш», – сказав Монгарто, змахнувши єдиною своєю всілілою кінцівкою, наче плавцем. Бачу вечора військові новини. Мікрокамера КХОУК крутнулася, ледь чутно зашумівши гідравлікою. Візьмете новий 391, сер. Я не... Чуєш, накі? Ти йде, чуваче, Це лейтенант. Після цього я став уникати осівої палуби. Шнайдер знайшов мене наступного дня, коли я сидів у палаті до офіцерів, які видужують, курив цигарку і дивився в ілюмінатор. Дурість, але, як сказала лікарка, ну його нахрін. Дбати про себе не надто важливо, якщо плоть з ваших кісток, що миті загрожує зірвати летюча сталь, чи можуть безнадійно роз'їсти хімічні опади. А, лейтенант Икович, я впізнав його не одразу. Коли люди обтяжені фізичними ушкодженнями, їхні обличчя геть інакше на вигляд. Та й ми обидва були залиті кров'ю. Я подивився на нього за цигарки, похмуро, думаючи, чи це бува. Не прийшла мене привітати з добре проведеним боєм ще одна людина, яку через мене підстрелили. А тоді в моїй голові щось спрацювало, зреагувавши на щось у його поведінці, і я згадав вантажну платформу. Трохи здивувавшись, що він не досі на борту, і ще сильніше здивувавшись, що йому вдалося сюди пролізти, я жестом попросив його сісти. «Дякую. Я... Ян Шнайдер». Він простягнув руку, а я у відповідь кивнув, а тоді він узяв зі столу одну з моїх цигарок. «Я дуже радий, що ви не... не... забудь». Так, це було. Травми, травми, можуть впливати на розум, а пам'ять... Я нетерпляче завовтузився. Я через них заплутався у званнях і взагалі... Хм. Послухайте, шнайдера, мені насправді байдуже. Я втягнув у легені недоречно багато диму і закашлявся. Я хочу лише одного – прожити на цій війні досить довго, щоб зрозуміти, як з неї втекти. Отже, якщо ви ще раз це скажете, я вас застрелю, та позатим можете, блін, говорити, що заманеться, ясно? Він кивнув і трохи згорбився. Його збентеження ослабло так, що він лише стримано покусував ніготь великого пальця, стежачи за мною, наче грив. Коли я замовк, він витягнув палець із рота, широко всміхнувся, а тоді замінив палець цигаркою. Майже безтурботно пигнув димом на ілюмінатор і планету в ньому. «Ось», – сказав він, – «що ось». Шнайдер змовницьки розвернувся довкола, але всі інші нечисленні мешканці палати зібралися в іншому кінці каюти і дивилися латімерське голопорно. Я знову широко всміхнувся і нахилився ближче. «Ось цього я й шукав. Людину зі здоровим глуздом. Лейтенанти Ковач, я хотів би зробити вам пропозицію. Завдяки їй ви виберетеся з цієї війни не просто живим, а ще й багатим. Таким багатим, що ви й уявити собі не можете. Я можу уявляти чимало Шнайдера». Він знизав плечима. «Байдуже, тоді скупую грошей. Вам цікаво?» Я замислився над цим, намагаючи зрозуміти, що за цим ховається. Якщо для цього потрібно перейти на інший бік, то ні. Я нічого не маю проти Джошуа Кемпа особисто, але вважаю, що він програє. І політика. Шнайдер зневажливо змахнув рукою. Це не має жодного стосунку до політики. І до війни теж немає. Війна тут є хіба що однією з обставин. Я говорю про дещо серйозне. Продукт. Ти за що будь-яка компанія заплатила б до 10% своїх річних прибутків? Я дуже сильно сумнівався, що на такій провінційній планеті, як Сансія 4 Може бути щось подібне. А ще більше сумнівався, що до цього має вільний доступ така людина, як Шнайдер. Втім, він же пробрався обманом на борт судна, що фактично є воєнним кораблем протекторату, і здобув медичне обслуговування, якого марно прагнули, за провладну оцінку, півмільйона людей на поверхні планети. Можливо, в нього щось є. А просто зараз, моєї ваги, було варто все, що може допомогти мені втекти з цієї грязьової кульки, поки вона не розірвалася. Як і кивнувий загасив цигарку. Гаразд. Ви в ділі? Я слухаю. М'яко відповів я. В ділі я чи ні залежить від того, що я почую. Шнайдер втягнув щоки. Лейтенант, я сумніваюся, що ми можемо продовжувати на таких засадах. Мені потрібно, вам потрібен я. Це очевидно, бо інакше ми б зараз не розмовляли. А тепер, може, продовжимо на таких засадах. Чи мені викликати охорону клину і дозволити їй вибити це з вас? Запалена напружена тиша, в яку, наче кров, Протікала Шнайдерова усмішка. «Що ж», – нарешті промовив він, – «я розумію, що неправильно вас оцінив. Документація не розповідає про цей м -м, аспект вашої особистості. Жодна документація про мене, до якої ви змогли одержати доступ, не розкаже вам і половини всієї правди. Щоб ви знали Шнайдере, моїм останнім офіційним військовим призначенням був Корпус посланців. Я простежив за тим, як він засвоює цю новину, перевіряючи, чи не злякається». Посланці мають майже легендарний статус у всьому протектораті, і славляться вони аж ніяк не милосердною вдачою. Те, я був раніше, не було таємниці на санкції 4, та я, як правило, згадував про це лише за наглої потреби. Така репутація, в найкращому випадку, призводила до того, що щоразу, коли я заходив до їдальні, всі нервово замовкали, а в найгіршому – до божевільних викликів від молоді в перших чохлах, в яких нейрохімії та пересаджених м'язів було більше, ніж розуму. Після третьої смерті, з можливістю видобутку пам'яті, Карера викликав мене на килим. Загалом командири підрозділів не схвалюють убивств у лавах вояків. Такий ентузіазм треба приберігати для ворога. Було домовлено, що всі згадки про моє минуле в ролі посланця буде заховано в глибині ядра пам'яті Клину, а в поверхневій документації я буду записаний як професійний найманець із піхоти протекторату. Цей шлях був досить поширений. Але якщо те, що я колись був посланцем Ілля Калушнайд то виду він не показав. Він знову згорбився, нахилившись уперед, а його проникливе обличчя напружилося в задумі. То ви спешок, коли служили? давненько і що? Під еніном були? Він посвятив на мене вістрям цигарки. На мить здалося, ніби я туди падаю. Червоне світло розпливалось у візерунки лазерного вогню, витравлюючи зруйновані стіни та багно під ногами, тим часом як Джиммі Десото, вириваючись із моєї хватки, з криком помирав від ран а Інанінський плацдарм довкола нас розпадався. Я ненадовго заплющив очі. Так, я був під Інаніном. Ви хочете розповісти мені про ту штуку з корпоративним багатством чи ні? Шнайдер мало не помирав від бажання комусь про це розповісти. Пригостившись ще однією моєю цигаркою, він відкинувся на спинку стільця. Ви знали, що на узбережжі північного рубежу за, за Обервілем є кілька найстаріших марсіянських поселень, відомих людській археології? Ну що ж, я зі перевів погляд з нього знову на санкцію 4 в іллюмінаторі. Я мав очікувати чогось такого, але чомусь розчарувався в Яні Шнайдері. Я гадав, що за кілька коротких хвилин нашого знайомства знайшов жорсткий стрижень, начебто занадто щільно обмотаний дротом для такої єресі про втрачену цивілізацію та заховані техноскарби. Ми натрапили на мовзелей марсіанської цивілізації майже 500 років тому. А люди досі не второпали, що здебільшого ті артефакти, які залишили повсюди, Наші вимерлі сусіди по планеті або недоступні, або розтрощені. Або цілком можливо, й те і інше, але звідки нам знати? Чи не єдиною по-справжньому корисною річчю, яку нам вдалося здобути, є астрогаційні мапи. Зрозумівши так всяк їхню систему умовних позначень, ми змогли відправити власні кораблі-колонії до однозначно перестроєних планет. Цей успіх, а також розсіяні руїни та артефакти, що їх ми знайшли на планетах, про які нам розповіли мапи, Породили низку дуже різних теорій, ідей і сектантських вірувань. Я ознайомився з більшістю з них, ганяючи туди-сюди на шатлі по всьому протекторату. Подекуди трапляється божевільна параноя, що стверджує, ніби все це ширма створена ООН, аби приховати те, що астрогаційні мапи насправді надали мандрівників часі при з нашого ж майбутнього. Ще чітко сформульоване релігійне вірування, згідно з, з яким ми, загублені нащадки марсіян, які досягнуть воз'єднання з духами предків здобувши достатнє кармінне просвітлення. Кілька науковців роздумують над непозбавленими перспектив теоріями про те, що Марс насправді був лише віддаленим аванпостом, відрізаною від материнської культури колонію, а центр цивілізації і досі десь є. Особисто мені найбільше подобається теорія, за якою марсіяни перебралися на Землю та стали дельфінами, щоб скинути з себе кайдани технологічної цивілізації. Зрештою, все зводиться до одного. Вони зникли, «А ми просто збираємо уламки». Шнайдер усміхнувся на весь рот. «Гадаєте, я притрушений, так? Живу сюжетом дитячої голограми?» «Щось таке». «Так, тоді просто вислухайте мене». Він курив короткими швидкими затяжками, потрохи випускаючи з рота дим під час мовлення. «Розумієте, всі вважають, ніби марсіяни були такі, як ми, але не фізично. Тобто ми вважаємо, ніби їхня цивілізація мала такі самі культурні засади, як наша». «Культурні засади». «Це вже було не схоже на це йому хтось сказав. Мені інтерес дещо загострився. Це означає, що коли ми створюємо мапу такої планети, як ця, і знаходимо житлові центри, всі сядь окропом. Думають, що то міста. Від головної системи Латімера нас відділяє майже два світлових роки. Це дві придатні для життя біосфери, та ще три таких, не такими, потрібно трохи попрацювати. У всіх них є принаймні кілька руїн, але щойно туди дістаються зонди і фіксують щось схоже на міста, всі кидають справи і мчать туди. Я сказав би, що мчать – це занадто сильно сказано. На досвітловій швидкості навіть найнаворученіша баржа-колонія перетинала би простір між подвійними сонцями Латтімера та цим маленьким братиком-зірки з нецікавою назвою майже три роки. В міжзореному просторі нічого не відбувається швидко. Та невже? Ви знаєте, скільки часу на це пішло? Від одержання даних зонда за допомогою гіперкитка до інавгурації уряду санкції. Я кивнув. Як місцевий військовий консультант я був зобов'язаний знати такі факти. Зацікавлені компанії проштовхнули формальності, потрібні для Хартії протекторату, за кілька тижнів. Але це було майже століття тому, і здавалося мало стосувалося того, що зараз повинен був сказати мені Шнайдер. Я жестом звелів йому продовжувати. А тоді, промовив він, нахилившись вперед і піднявши руки так, наче зібрався диригувати, з'являються археологісти. Це так само, як і всюди. Права заявляють за принципом, хто перший часом, перший і правом. А уряд виступає посередником між тими, хто щось знаходить, і корпораціями, що купують. За певний відсоток. Так, за певний відсоток. А ще за право конфіскувати, цитую, за певну плату будь-які знахідки, що оцінюються як життєво важливі для інтересів протекторату і таке інше. Суть ось у чому. Будь-який пристойний археологіст, який бажає добре заробити, неодмінно прямує до житлових центрів, і так робили вони всі. Звідки ви все це знаєте, Шнайдере? Ви ж не археолог. Він простягнув ліву руку і відтягнув рукав, показуючи мені кільця крилатого змія, витатуюваного ілюмінівою фарбою під шкірою руки. Змійна луска виблискувала і сяяла, а її крила ледь помітно рухалися вгору-вниз, так що мало не вчувалися їхні сухі змахи та шурхотіння. Змієві зуби обплітав напис «Гільдія міжпланетних пілотів санкції», а весь малюнок був увінчений словами «Земля для мерців». Татуювання здавалося майже новим. Я знизав ним Гарна робота. Та й що? Я займався вантажоперевезеннями для групи археологів, які працювали на озбережжі Дангрику на північний захід за Оберевіля. Вони здебільшого були дрепунами, але дрепунами? Шнайдер кліпнув. Так, а що? Це не моя планета. Терпляче пояснив я. Я тут просто воюю. Хто такі дрепуни? Ой, ну, розумієте, дітлахи. Він з змахнув рукою. Що не з академії? Перші розкопки. «Дрепуни?» – «Дрепуни, зрозуміло. То хто ним не був?» «Що?» – знову кліпнув він. «Хто не був дрепуном?» – Ви сказали, «Вони здебільшого були дрепунами, але… але хто не був?» Шнайдер явно образився. Йому не сподобалося, що я перервав потік його думок. Було серед них і кілька бувалих. Дрепуни на будь-яких розкопках мусять брати все, що можуть знайти, але завжди знаходяться якісь ветерани, які не поділяють загальноприйнятної думки». Або приїздять надто пізно, щоб претендувати на щось краще. Еге ж, його дотеп йому чомусь теж не сподобався. Інколи. Суть у тому, що ми. Ну, тобто, вони дещо знайшли. Знайшли що? Марсіанський зуреліт. Шнайдер загасив цигарку. Цілий. Фігня. Та ні, правда. Я знову зітхнув. Ви просите мене повірити, що ви викопали цілий космоліт. Ні, вибачте, зуреліт. А звістка про це чомусь не розійшлася, його ніхто не бачив, ніхто не помітив, що він там лежить. «Що ви таке зробили? Надули над ним булькобут?» Шнайдер облизав губи і всміхнувся. Раптом він знову завеселився. «Я не казав, що ми його відкопали. Я сказав, що ми його знайшли. Ковачу. Він, блін, завбільшко застероїд і висів на краю системи санкція на паркувальній орбіті. Відкопали ми браму, яка до нього веде. Причальну систему. Браму. Перепитавши, я ледь -лед відчув, як по спині в мене пробіг холодок. «Ви маєте на увазі гіперкидач?» Ви впевнені, що правильно прочитали техногліфи? Ковачо, це брама, сказав мені Шнайдер, наче малому. Ми її відчинили. Там видно інший бік. Це схоже на дешевий спецефект в експерії. Зоряний ландшафт, який однозначно ідентифікується як місцевий. Нам лишилося тільки пройти крізь неї. На корабель? Я, мимоволі зачарувався. У корпусі посланців навчають брехати. Брехати під дією поліграфа, брехати в умовах надзвичайного стресу, брехати за потреби незалежно від обставин, і абсолютно переконлива. Посланці брешуть краще за будь-яких інших людей у протектораті, природних чи вдосконалених. А дивлячись тепер на Шнайдера, я розумів, що він не бреше. Хоч що з ним сталося, він цілковито вірив у те, що сказав. Ні, він хитнув головою, не на корабель, ні. Брама сфокусувалася на точці приблизно за 2 кілометри від корпусу. Він досить близько обертається з інтервалом 4,5 години. Там потрібен скафандер. або шаттл. Кивнув я на татуювання в нього на руці. На чому ви літали? Він скривився. На хріновому суборбітальному муваї, блін з блінсхату, він не проліз би в портал. Що? Я кашлянув несподіваним смішком, від якого заболіло у грудях. Не проліз би. Так, так, давайте, смійтеся, понуро сказав шнайдер. Якби не ця маленька логістична проблема, мене б зараз не було на цій сраній війні. Я би зношував виготовлений на замовлення чохол у Латімер Сіті. Заморожені клони, віддали на зберігання, безсмерття, щоб його повний фарш. А скафандра ні в кого не було? А навіщо? Шнайдер розвів руками. Це ж була суборбіталка. Ніхто не очікував, що доведеться летіти з планети. Правду кажучи, з планети навіть випускали лише через межпланетні порти в Лендфолі. Це знайдене на розкопках мало пройти перевірку на експортному карантині. А займатися цим ніхто не рвався. Пам'ятайте той пункт про конфіскацію? А тож... Будь-які знахідки, що оцінюються як життєво важливі для інтересів протекторату. Ви не сподівалися на гідну компенсацію? Чи не думали, що вона буде гідною? Та ну, Васковичу, якою є гідна компенсація за таку знахідку? Я зне завплачімо. Залежить від обставин. У приватному секторі це дуже сильно залежить від того, з ким ви розмовляєте. Можливо, куля в пам'ять. Шнайдер натягнуто всміхнувся. Ви не думаєте, що ми б упоралися з продажем компаніям? Я думаю, що ви б упоралися з ним дуже погано. Те, вижили б ви чи ні, залежало б від того, з ким би ви мали справу. То до кого б ви пішли? Я витрусив нову цигарку, не одразу відповівши на запитання. Це тут не обговорюється, Шнайдере. Мої розцінки як консультанта вам трохи не по кишені. А от мої розцінки як партнера, ну, я злегка йому всміхнувся. Я ще слухаю, що було далі. Шнайдер вибухнув гірким сміхом, досить гучним, що навіть глядачі голопорно відірвалися від страхітливих, тривимірних тіл у натуральну величину, які звивалися по той бік палати. «Що сталося?» – він знову стишив голос і зачекав, доки погляди любителів оголеної натури знову не приклеїлися до видовища. «Що сталося?» «Ця війна! Ось що, блін, сталося!»